și în cer și pe pământ, El tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul L176. În cadrul acestor programe studiem împreună cu preotul Nicuriță, cer care a un mănânc de meditații asupra versetelor din Noul Testament, cuvântul lui Dumnezeu, respectiv Evanghelia după Luca, la capitolul 13. Astăzi vom avea pentru început versetul 10, pe care îl vom citi urma de explicații de care îl însoțesc, numai înainte el să dea parcurge un nou episod din istorisire atât de palpitante, pavelică în Țara Luminii, scrisă de scriitoarea Cristina Roy. În lecțiunea trecută, scriitoarea Cristina Roy ne-a adus pe scenă un nou personaj, și anume nevasta lui Lesina. și amicului copil i-a făcut foarte bine bietei femei. Într-o zi, pe când ea era ocupată cu cusutul și era cufundată în gânduri, Pavelica își lăsă capul bălai pe umărul ei și zise Din pricina copilului matale ești tristă, nu-i așa tântică? Nu-ți fie teamă, o să vezi că o să-l găsim amândoi, eu l-am cerut de la domnul și el mi-l va da. Ea a tresărit, l-a privit și l-a strâns în brațe. Șalul al i jos, o rază de soare a lumina, două chipuri împodobite, amândouă cu părbălai și care semănau de minune. Crezi tu că îl vei găsi, Pavelica? Sunt sigur, numai să-mi spui cu era. Ei, uite, așa ca tine, întocmai numai că era micuț. Tantida știa să meargă? a întrebat-o Pavelica înconjurându-i gâtul cu mânuțele lui. O, da, când îl țineam de mână, putea merge o bună bucată, de loc bancă el cuteza să facă și singur câțiva pași. Și cum îl chema? Mihai. Ei bine, când vor merge să-l căutăm, o să-l strigăm. Mihai, Mihai! Ba nu, matale trebuie să-l strigi. Glasul meu să nu-l sperie pentru că e încă așa de mic. Tu E că? Îi mai zise el, luându-și mâinile de după gâtul tinerei femei. De când l-ai pierdut pe Mihai? De când? i l privia aproape Nu știu, paverică. Capul mie într-o stare ciudată. Adesea mă doare rău, ori nu mai aduc aminte de nimic. Sunt ceva mai bine de când am venit aici la munte. Nu mai am acea greutate pe inimă care mă apăsa într-una când eram acasă la noi. Știi ceva? Stați totdeauna cu noi aici. iar nu vom merge în sat, e loc în coliba noastră. Avem doar o cameră mare, o bucătărie și o cămăruță, dar ne împăcăm bine. O, oh, asta tare bucuroasă cu tine, Pavelică. Pavelica e simții ochii umezi. Era atâta gingă și în aceste cuvinte simple. Și eu te iubesc, Tanti, te iubesc mult, crede-mă, o asigură copilul cu un ton adânc convins. Chiar când nu voiam să te am aici, ni să fiu în slujba matare, era pentru că asta mă silea să părăsesc pe părintele. Atâtea lucruri m-a învățat el și mi-ar place mult să fiu cu dânsul, dar să știi, te slujești tot așa de bine și cu credință, nu-i așa, Tanti? Și mântuitorul va fi mulțumit de mine și dacă asta e crucea mea, ea nu-i așa de grea și nu mă doboară. Dar hai să mai vorbim despre copil. Da, se spune pe la noi că l-ar fi spus și mistreți. mistreț. Dar nu pot crede, își deci, de du cu părerea clătinând din cap cu un aer de siguranță. Sunt sigură că trăiește și trebuie să-l găsesc. Nu, nu pot să-l cred mort." Nu, tanti, ni să nu-l socotești mort," repetă Paverică cu un ton de siguranță. E un simplu se zice. Când eram mic și eu am fost găsit de mica mea mamă în munți pe celălalt țăr malvagului unde mă rătăcisem." Domnul Isus care n-a îngăduit fiarelor sălbatice să mă sfârșie, va fi ocrotit tot așa și pe băiețelul Matale. Domnul Iisus însuși era cât pe ce să fie ucis de răutăciosul Irod și totuși Iosif și Maria au izbutit să-l ducă departe. Și cum, Pavelică, mama tată te-a regăsit?" strigă ea încântată. Hai, povestește-mi și mie cum!" Iubiți ascultători din motive de timp, ne oprim istorisire aici cu ocazia lecțiunii viitoare? toți aceia dintre noi care vor avea plăcerea și posibilitatea să asculte, vom auzi istorisirea lui Pavelică, așa cum a prezentat-o el nevestei lui Lesina. Vom vedea că încrederea lui Pavelică în puterea lui Dumnezeu care a protejat copilul, se va dovedi întemeiată. Credința copilărească în Dumnezeu coboară haruri nebănuite în viața celuia care o găzduiește în inima sa. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm ca și prin mesajul pe care ne vei spune astăzi să-ți îngăduim să sădești în inimile noastre o credință puternică în tine, credință pe caia alea căreia vei putea să ne binecuvintezi așa cum îți va place spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Mai E bine să cauți adăpost în domnul decât să te încrezi în cei mai mari că omul este înșelător că vremea este schimbător astea spune-i tot mâine nu nu te crede în om că omul este înșelător Că vremea este schimbator. astăzi spune, Da, mâine nu. Nu te încrede Da, cât de înșelătoare este încrederea în om. Noroadele care l-au primit pe Domnul Isus la intrarea în Ierusalim cu strigăte de osană, l-au scos în ziua următoare cu crucea pe umăr. Tot atât de înșelătoare este și încrederea în noi înșine. Apostolul Petru declara cu toată fermitatea și convingerea Domnului Isus că este gata cu el să meargă și la moarte și spunea că dacă toți l-ar părăsi, eu niciodată nu te voi părăsi. Ca în zilele imediat următoare să se lepede de Domnul Isus cu blestem de trei ori că nu-l cunoaște. Bietul Petru. El avea dorință arzătoare, era sincer în dorința lui, dar nu știa cât de înșelătoare este firea noastră veche și că atunci când este vorba să plătească un preț, se dă înapoi. Asta este încrederea în alții, asta este încrederea în noi. De aceea cântarea ne îndeamnă să ne încredem în Domnul care este același ieri, azi și în veci. Slăviți să fie numele Lui! Iubiți ascultători, ne aflăm în capitolul 13 de la Evanghelia după Luca, din care citim versetul 10, urmat de explicațiile care însoțesc. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Domnul Iisus a venit din cer ca să învețe norodul și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mântuirea lui. Nici o clipă nu-și uita lucrarea pentru care venise și nici o piedică nu-l putea opri de la înfăptuirea ei, ci trecea biruitor peste toate. Isus învăța pe norod. Fratele meu, credincios al Domnului Isus, tu pentru cine ai venit în lume? Ai tu are alt scop decât mântuitorul tău? El învăța pe norod evanghelia mântuirii și a pecetluit această învățătură cu sângele său pe care l-a vărsat pe crucea Golgotei. Tu ce înveți pe cei de lângă tine? Ce cuvinte rostește gura ta toată ziua? Să știi că numai învățătura Evangheliei, pentru care poți să-ți dai viața, are putere de convingere pentru alții. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Nu are însemnătate locul unde înveți norodul, ci învățătura pe care o spui. Oricine este născut din sămânța cuvântului lui Dumnezeu, nu poate învăța pe alții decât acest cuvânt sfânt, neabătundese de la litera și Duhul lui. Isus învăța norodul în sinagogă. Nu era el acela care învăța de la sinagogă. Aceasta trebuie să fie starea noastră în lumea religioasă. Isus învăța pe norod. Da, aceasta era slujba Domnului nostru și aceasta trebuie să fie și slujba noastră în orice timp și în orice loc oriunde ne-am aflat pe pământ. În versetul următor, la versetul 11, ne este relatată o întâmplare care a avut loc cu această ocazie. Citim versetul. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Femeia n-a putut fi vindecată de sinagogă. Nici o sinagogă n-a vindecat vreodată pe cineva. Numai Domnul Isus Hristos poate vindeca pe toți care vin cu credință la El. Așadar, citim că acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Boala este urmarea păcatului, iar păcatul își are rădăcina într-un duh rău, și anume Diavolul. Când vine asupra omului. Acest sol al diavolului Boala, pune stăpânire pe el, îi mănâncă puterile și îi schimbă înfățișarea. Ne spune deci cuvântul că acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Păcatul și umblarea după cele de jos, după lucrurile pământești, gărbovesc pe om și îl împiedică să-și ridice privirea înspre Dumnezeu spre cele cerești. Psalmistul zicea cu durere, sunt gherbovit, toată ziua umblu plin de întristare. Versetul acesta este versetul 6 din psalmul 38. În limba greacă, limba în care a fost scris Noul Testament, pentru cuvântul om este termenul antropos care înseamnă privitor în sus. Numai cine privește în sus este om cu adevărat. Sfântul Vasile cel Mare zicea că omului îi este dat prin înfățișarea lui, să privească și să caute lucrurile cerului, înălțându-se deasupra pământului. Femeia gârbovă căuta numai spre pământ. Într-adevăr, păcatul și îngrijorările vieții leagă pe om numai de pământ. Când privești în jos, devii gârbov. Fiecare om devine ceea ce este idealul lui. Privești spre cer, devii ceresc. Privești spre pământ, devii pământesc devii întunecat ca pământul, tulburat ca pământul și schimbător ca pământul. Toate cele arătate de Evanghelie și de toată Sfânta Scriptură nu sunt la întâmplare, ci sunt așezate acolo de Duhul Sfânt ca să ne învețe pe noi calea lui Dumnezeu și adevărul lui pentru mântuirea și desăvârșirea noastră și ca să cunoaștem mai bine puterea, dragostea și sfințenia lui Dumnezeu. Așa și cu femeia Gârbovă. Din cele petrecute cu ea, pătrundem mai adânc în tainele Dumnezeirii și vedem mai limpede lucrarea harului lui Dumnezeu în legătură cu omul, cu mântuirea și fericirea lui veșnică. Încă un gând. Femeia aceasta venise la locul ei obișnuit, în sinagogă, în ciuda oboserii și a primit o răsplată bogată. Dacă n-ar fi venit în locul acela în care se afla Domnul Isus, n-ar fi primit binecuvântarea. Și nu numai că a fost vindecată de boala ei, ci este o pildă că mântuirea este pentru oricine. De aceea este bine să mergem regulat acolo unde se vestește jertfa Domnului Isus, mântuitorul, căci el este gata să mângâie poporul său. El cercetează inimile zdrobite ori de câte ori le întâlnește. Vorba este ca ele să fie găsite acolo unde este Domnul Isus. Psalmistul spune că n-a înțeles unele lucruri până ce a intrat în templul lui Dumnezeu, de citit psalmul 73. Aceasta era la pe atunci stabilită de Dumnezeu. Astăzi însă Domnul Iisus poate să fie găsit oriunde sunt doi sau trei adunați în numele Lui. Dacă suntem acolo și vrem să ne întâlnim cu El, vom avea parte de Harul Său minunat, păcatele ne vor fi iertate și o nouă putere ne va fi dăruită ca să trăim o viață sfântă, Potrivită cu voia lui Dumnezeu. Iată ce ne spune în continuare evanghelistul Luca despre împrejurarea aceasta în versetul 12 de la Evanghelia după Luca, capitolul 13. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și a zis, Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Observăm că acesta este Isus. El vede toate neputințele noastre și este gata să ne ajute să scăpăm de iere fie bine binecuvântat numele Lui în veci. Mântuitorul nostru umbla din loc în loc făcând bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Adevărații Lui urmași sunt ca El, adică oriunde văd oameni sub apăsarea diavolului, îi ajută ca să vină la El și să fie mântuiți. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o. Aici este taina mântuirii, să auzi glasul Domnului și să răspunzi dată la chemarea lui. Orice întârziere poate avea urmări grele. Dumnezeu ne cheamă pe nume ca să venim la El și să ne dea harul mântuirii prin credința în jertfa Domnului Isus. Isus cheamă, iar cine vine la El este dezlegat de toate neputințele sale. Când auzi glasul adevărului și-l urmezi, ești dezlegat de neputință. De rătăcire și de robie. Adevărul de mântuire, paci și bucurie, pentru că el este Domnul Cristos. Dragul meu, ai și tu vreo neputință? Dacă te cercetezi sincer, ai să vezi că ai. Ce faci tu cu neputințele tale? Vin odată la Domnul Isus, spune lui totul și el te dezleagă. Oricine vine la el, nu va fi zgonit afară, așa ne spune el la Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 30 și 7. În continuare, la versetul 13 din Luca 13, citim. Și a întins mâinile peste ea. Îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Iubiților, atunci când Domnul Isus se atinge de cineva, se văd îndată. Urmări binecuvântate. Cel atins de Domnul Isus se îndreaptă din toate încovoierile Lui și privește în sus spre Dumnezeu, spre lucrurile cerești. Îndreptat, drept înseamnă neprihănit. Numai cei neprihăniți care sunt îndreptați pot slăvi cu adevărat pe Dumnezeu. Am citit în versetul acesta că el și-a întins mâinile peste femeie și aceasta îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Cel care este strâmb, strâmbat de păcat, a plecat spre lucrurile de jos, nu poate să slăvească pe Dumnezeu. Este o datorie sfântă, cea din tei datorie pentru cei neprihăniți care sunt îndreptați să slăvească pe Dumnezeu, să înalțe numele în orice timp și în orice loc, pentru ca și alții să fie îndreptați și să strevească și ei pe Dumnezeu. Cel neprihănit trebuie să adune fără întrerupere slavă pentru Dumnezeu. Aceasta trebuie să-i fie cea din tăi ocupație. Îngerii din cer văd pururi fața lui Dumnezeu și îi aduc slavă. Și ei fac lucrul acesta pentru că sunt drepți. Domnul Isus Hristos și-a vărsat sângele său pentru ca să ne îndrepte pe noi, cei încovoiați de păcat, și astfel să ne pună în starea de a putea slăvi pe Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl și Domnul Isus, Mântuitorul nostru, care ne-a îndreptat din încovoiarea păcatului, ca să fim fericiți veșnic și să-i slăvim veșnicul său nume minunat, Amin. În continuare, citim reacția celor care erau. Martori oculari ai acestei vindecări făcute de Domnul Isus. Citim așadar versetul 14 de la Luca 13. Dar fruntașul sinagogii mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului. Sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste șase zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Duhul legii este tot atât de vrăjmaș omului, la fel ca și Duhul Neputinței, anume îl ține cu fața în jos ca să nu vadă pe Dumnezeul mântuirii lui. Numai harul și dragostea îl îndreaptă pe om în sus, unde nu mai sunt îngrădirile și piedicile materiei. Duhul legii este orb. Nu poate vedea pe Dumnezeu în emarginirea lui și nu-i poate înțelege bunătatea care trece dincolo de orice hotare. Duhul legii este fără miră și fără înțelegere. Lui nu-i pasă de viață, ci de litera la care ține. Subliniem aici un adevăr. Tot ceea ce nu dă viață și tot ceea ce nu apără viața, nu face parte din Dumnezeu, chiar dacă vine îmbrăcat în haine religioase, chiar dacă își caută un sprijin în Biblie. Un credincios spune așa, Orice adevăr biblic care este supra-accentuat devine o abatere. Citim deci în scriptură aici că fruntașul sinagogii mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului. Vedeți, mai ales fruntașii religiei se mânie ușor pe Iisus pe felul lui de a fi Poporul de rând rămâne liniștit. Ei însă, fruntașii, vor un Iisus care să nu-i deranjeze din felul lor de-a fi, care să nu se atingă de religia lor statornicită de veacuri și o ocrotită de legi și canoane și tradiții. Pe ei nu-i interesează dacă sufletele sunt bolnave sau sănătoase. Lor nu le pasă dacă sufletele sunt flămânde sau sătule lor nu le-i pasă deloc dacă sufletele sunt întunecate sau luminate, mântuite sau nemântuite, reți sau înflăcărate, ci ei au o singură grijă, și anume să nu fie călcată legea lor de pe urma căreia își culeg slavă de șartă și bani ca ai lui Iuda. Vedem deci că fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului. Sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți, dar în aceste zile, să vă vindecați în ziua Sabatului. Odihna însăși este vindecare. Odihna este condiția vindecării tuturor bolilor. Sabat înseamnă odihnă. Ca replică la atitudinea fruntașului sinagogii, sfântul Chiril zice așa: încetați, deci, a mânca și a bea a vorbit și a cântat psalmi în ziua sabatului, căci toate acestea sunt de asemenea muncă. Mai sfânt este locul unde cineva săvârșește o faptă bună, decât locul unde cineva se mânie apărând legea, dar nu se vindecă niciun suflet. Repetăm această spusă. Este mai sfânt locul unde cineva săvârșește o faptă bună, decât locul unde cineva se mânie apărând legea, fără să se vindece niciun suflet. Talmudul, vorbind despre muntele Moria și despre muntele Sinai, zice așa. Mai sfânt este locul unde se jertfește un om decât locul unde se dă legea. Știm că pe muntele Moria a adus Avram pe fiul său Isaac ca să-l aducă jertfă Domnului. Dumnezeu a dat legile sale ca să apere viața. Dumnezeu nu are de alegere să lases viața pe seama bolilor și a morții. Domnul Isus a venit să mântuiască pe om atât din tirania legii, cât și a fără de legii. Frații mei, nu vă temeți să rămâneți cu Isus singur, chiar dacă rămânând cu el, sunteți învinuiți de călcarea anumitor regi și rânduieli ale religiei. Domnul Isus este mai presus de toate religiile și rânduielile oamenilor. El, când calcă o lege, dă un har vindecător, de un nou imbold vieții, limpezește mai bine calea vieții. Acesta este Isus, Fiul lui Dumnezeu și ca El sunt și urmașii Lui. Aceștia dau viață, nu semânie pe cei care dau viață. La versetul 15, Domnul Isus dă replica acestui fruntaș al sinagogii și dându-i-o lui, o dă tuturor celor care sunt de teapa lui. Să citim. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleacă fiecare din voi boul sau măgarul de la iestre și îl duce de la dapă? Duhul legii face pe om fățarnic că cel caută să se îngrijească de partea din afară, să facă față, cum se zice, iar partea din lăuntru o lasă cu totul în părăsire. Când aperi o religie, o anumită partidă religioasă, totdeauna ești un fățarnic. Apărătorii religiilor sunt dușmanii lui Isus, a felului său de a fi. Fățarnicii spală partea de afară, pentru ca să fie văzuți și lăudați de lume și astfel să fie puși pe scaunele din tâi, scaunele de cundocător. Ei își hrănesc zilnic eul cu pâine luciferică. Domnul Iisus căuta să trezească mintea celor stăpâniți de Duhul Legii prin cea mai simplă logică. Oare în ziua sabatului, nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de esle și-l duce de la dapă? Prin această logică, voia Mântuitorul să-i facă să înțeleagă că Dumnezeu, când a dat porunca păzirii sabatului, n-a avut în vedere împiedicarea mersului normal al vieții, ci din potrivă. Orice poruncă dată de Dumnezeu are în vedere viața, ușurarea și ocrotirea ei. În ziua sabatului se dezleagă viața, nu se leagă a face binele, Adică a ajuta pe aproapere este felul cel mai plăcut și mai dumnezeiesc de a sărbători și de a cinsti pe Dumnezeu. Sabbat înseamnă odihnă. Un adevărat creștin este într-un necurmat sabat pentru că el se odihnește în Hristos care i-a luat sarcina păcatului de pe suflet. Nimic nu obosește pe om mai mult ca păcatul. Numai dintr-o stare de odihnă se poate aduce lui Dumnezeu adevărata închinare. Cine se odihnește în Dumnezeu ajută și pe semeni să ajungă la această odihnă. Cine a fost ușurat de povară nu mai împovărează pe alții pentru că nu mai are cu ce să împovereze, de vreme ce El însuși este eliberat. După aceasta se cunosc adevărații slujitori ai Domnului Isus, că ei nu împovărează pe nimeni, ei nu pun legi, ei nu pun canoane, ei aduc sufletele la Domnul Isus Hristos, care, așa cum s-a văzut și în împrejurarea aceasta, eliberează pe om, îl îndreaptă spre cele de sus, orice propovăduitor al religiei care îndreaptă privirile oamenilor spre legi, rânduieli, tradiții, doctrine, învățături și așa mai departe, și care nu îndreaptă privirile oamenilor spre Domnul Isus Hristos spre cele de sus, dovedește că este un împovărat. Cine îndreaptă însă privirile ascultătorilor către Domnul Isus Hristos din cer, cine umblă în viața aceasta gândindu-se, Vorbind și preocupându-se cu lucrurile de sus, nu cu cele de pe pământ, acela dovedește că a intrat în adevărata odihnă a lui Dumnezeu. Acela împrăștie peste tot pe unde merge aerul acesta al odihnei, al bucuriei și al păcii, al eliberării, aer pe care îl aduce de sus din cer, aer necunoscut aici pe pământ, pentru că este de natură cerească. Domnul să facă ca toți cei care ascultăm la emisiunile acestea și toți ceilalți care într-un fel sau altul vin în contact, în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, să fie niște eliberați, îndreptați spre cele de sus și privind către cele de sus, într-o bună zi, când Domnul Dumnezeu va găsi cu cale și va trimite pe Domnul Sus, să-L vadă pe El când va veni să ne răpească pe norii cerului, să fim cu el toată veșnicia. Iubiți ascultători, cu aceste gânduri minunate anunțăm încheierea programului L176 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.